Келії архімандрита було прохолодно. Єдиний кам'яний будинок, у якому містилася келія та ще два покої настоятеля монастиря, зовсім тонув у зелені невеликого садка, що оточував із східного боку церкву. Товсті масивні стіни не пропускали всередину зовнішньої спеки, а вузькі високо прорізані вікна, затінені переплетеним гіллям, не давали пробиватися в келію яскравому промінню, а тому в ній стояло приємне напівсвітло, що лягло м'якими зеленими тінями на стелю. З висоти склепіння келії спускалася маленька на три свічки люстра, а в правому від вікна кутку височило розп'яття, а в якого висіли образи Кирила та Мефодія перших просвітителів і насаджувачів православ'я. Біля вікна стояв найда і читав допіру одержане від Гервасія послання. Мельхіседек сидів проти вікна в високому дерев'яному кріслі, спершись ліктями на коліна і схиливши на руки голову. Поруч нього, склавши на потериці руки, сидів у такому самому кріслі сивий намісник Елпідефор. А коло дверей, откинувши голову і спершись на двірок, стояв атлет у чорній рясі, і Клобуці Бесвоскрилій то був брат Мелькісадека Архідеякон Аркадій. Молоде, гарне обличчя його з невеличкою чорною борідкою відбивала група чуттів, які його хвилювали, а темні очі горіли енергією, інколи спалахуючи вогнем. Найда вимовляв кожне слово послання виразно, повільно, немов бажаючи вдуматися в таємний його смисл, а слухачі жадьбно і нетерпляче ловили їх, не порушуючи жодним словом читання. Хай буде, Господи, ласка Твоя над нами, вигукнув, зводячи вгору руки Мельхіседек. І хай прийдемо ми до тихої пристані від бур і напастей, додав тремтячим від хвилювання голосом Елпідифор. Далі епископ писав, що він бачить перемогу православ'я не тільки в тому, що дечого вдалося домогтися у короля польського і на сеймі, але й від щирості, з якої уніати, що відпали від православної церкви, знову прилучаються до православної епархії. «У всьому цьому, – виразно читав Найда, – я зрю плоди високих твоїх трудів в Бозі собрати» єдиний оборончий відновителю на Україні зганьбленої віри. А тому я, епископ Переяславський і Боришпільський, владою даною мені, грішному від Бога, при благословенні найсвятішого синода, ведлух, заслуг святого подвижника, нині утверджую тебе, Мельхісадека, вчені церковного правителя, протектора як над церквами, так і над усім православним народом на Україні. При цих словах Мельхіседек швидко підвівся і, сплиснувши руками, вигукнув «Господи, чи достойний я цієї честі? Ніхто ще в рідному краю не уповноважувався на таку широку владу. І раптом душа моя збентежена і сповнена трепету. Високе довір'я хвилює мої груди суєтою радості» але покладений на рамена моїй обов'язок гнітить відповідальністю душу. Хай не бентежиться серце Твоє, брате мій, во Христі, заспокоїв Мельхіседека намісник. Немає в нас на Україні іншого захисника православ'я, іншого заступника за долю нещасних братів, крім Тебе. І справедливе воздаяння в Бозі Преосвященного Отця нашого Переяславська владики, на радість воно всій братії і всьому руському людові. Під твоїм воскрилієм процвітуть храми й осушаться сльози нещасних. Праведний чин твій високий, і я йому радісно вклоняюся. З цими словами старий низько схилив голову. Немає достойнішого пастиря, вигукнув Інайда, віддаючи майже доземний уклін. «Аксіос! Аксіос!» – проголосив деякон. «Не мені, мої дорогі брати і друзі, а єдиному Богові!» – відповів ігумен, прийнявши в свої широкі обійми отця намісника і тричі з ним поцілувавшись у уста і в плече. Потім він обняв найду і брата, і обернувшись до розп'яття, зворушено промовив. «Тобі, розп'ятому за нас, віддаю своє серце і душу».